CASTELELE LUAREI PISTA șapte. Alte amintiri istorice se adaugă a celor celorade de mult. Dintre toate, cele mai de seamă sunt Captivitatea papei Pius al VII-lea și semnarea abdicării de către Napoleon. Îi se arată camera abdicării și colțul de șemineu pe care a semnat această abdicare Napoleon, distrus, stând în picioare, livit de rușine și de disperare, în fața acestui apus de glorie al său și al Franței, provocate de el cu veleitățile de cuceritor al lumii ce avusese în dorința de a limita pe Alexandru cel Mare. Dar o Europa întreagă coalizată împotriva lui îl zdrobise. Dar și de la Fontainebleau își lua rămas bun Napoleon de la Credincio și săi soldați, în acea curte devenită de atunci scumpă a amintirii francezilor și care s-a numit de atunci încolo La Cour de Adieux. Castelul Fontainebleau, pentru somptuozitatea și bogăția lui, a fost supranumit versailles familiei de Valois. Dacă privim cu atenție acest castel, vedem că aici se juxtapun construcțiile mai multor secole, începând de la Francis I și până la căderea celui de-al doilea imperiu. Napoleon îi zicea din această cauză, casa secolelor și întâlnirea castelelor. Dar mai ales nu trebuie să uităm cât de mare a fost însemnătatea fontainebleau ului asupra dezvoltării artiștilor autohtoni. Artiștii italieni aduși adușați de Francis I au întemeiat școala de la Fontainebleau, la care s-au format artiștii francezi ai renașterii. Astfel apare prima generație de artiști francezi afiliați acestei școli și care erau printre cei mai valoroși. Aceștia aveau să introducă motivele artistice create de ei ce luase renașterea ci la Fontainebleau în domeniul artei decorative și să le răspândească apoi în toată Europa. După venirea la trona lui Henri IV-lea și el porunci să se înalțe noi construcții apărut apăru o nouă pleiadă de pictori-decoratori care formară a doua școală de la Fontainebleau. Atâția artiști s-au inspirat din artea de acii, dând la iveală opere remarcabile. Dintre ei s-au distins pictorii, Jean Cousin, tatăl și fiul, desenatorii și gravorii Etienne Delon și Jacques-André du Cerceau, ale căror invenții grafice sunt inspirate tot de motivele create de școala din Fontainebleau. Ieșind din castel, vedem un pavilion în mijlocul lacului, construit în timpul lui al XIV-lea. Napoleon porunci ca arcadele lui să fie închise cu geamuri, iar deasupra terasei s-a pus un acoperiș. Aici Napoleon să lucreze în liniște și nimeni nu avea voie să-l deranjeze sub niciun motiv. Părăsind castelul Fontainebleau, ne așteaptă o nouă încântare, Pădurea de la Fontainebleau. Splendoarea acestei păduri a fost cântată de cei mai mari poeți și scritori ai Franței, care o consideră cea mai minunată dintre toate pădurile. Balzac, George Sand, de Victor Hugo, Michelet, Théodore de Bonville, Alfred de Musset. Edmond și Jules de Goncourt, Gustave Flaubert și câți alții s-au întrecut în a preamări în scrierile lor frumusețea neegalată, devrajă, a pădurii atât de iubită de toți francezii. Și noi, plimbându-ne prin pădurea de la Fontainebleau, am admirat-o nespus de mult pentru colțurile atât de pitorești ce ne întâmpinau pe neașteptate, pentru pajiștile înflorite, încât totul părea a fi tărâmul unor zâne din poveste. Copacii aici sunt de proporții gigantice, multiseculari, având până la 40 de metri înălțime. Ce alt omagiu am putea aduce pădurii din Fontainebleau dept mulțumirea a atâtor momente de încântare sufletească ce ne-a decât să redăm din mulțimea celor scrise despre frumusețea ei câteva rânduri a doi dintre cei mai mari scritori francezi, Gustave Flaubert și Jules Michelet. Luminată în unele locuri, pajiștea pădurii lasă fundalul ei în umbră, s-au îndulcit în primele planuri de un fel de crepuscul ce ridică îndepărtarea de vapor violeți, o lumină albă. În mijlocul zilei, Soarele căzând deodată pe întinsele ierburi le stropea, suspenda picături argintii pe vârful ramurilor, tăia iarba cu valuri de smaralde, arunca pete de aur pe straturile de frunze veștede, pe vârfurile copacilor. Câte unii de o înălțime neverosimilă, uriașă, aveau a unor patriarhi sau aceia de împărați. Atingându-se la vârfuri, formau acolo sus ca niște arcuri de triunf, iar alții, crescuți chiar de jos oblic, semănau cu niște coloane gata să cadă. Gustav Flaubert Iar Marele Mișle a spus despre locul de o mai întâlnită frumusețe din pădurea Fontainebleau, care se numește Gâtul Lupului. Mulți oameni au rămas aici ca stăpâniți de o vrajă. Au venit pentru o lună și au rămas aici până la moarte. Ei au spus acestor locuri, dumnezeiește de frumoase, cuvintele pe care îndrăgostitul le spune iubitei sale. Vreau să trăiesc și să mor într-o tine. Castelul saint germain en Laye. Ca și Fontainebleau, și falnicul castel Saint-Germain-en-Laye, situat în preașma Parisului, a fost construit tot de Francis Cântâi. El a fost reședința preferată a regilor Franței, Francis I Henric al IV-lea și Ludovic al XIV-lea, care veneau aci urmați de toată curtea. Așezat în apropierea Senei și lângă o pădure întinsă, bogată în vânat, într-o regiune foarte salubră, încă din cele mai vechi timpuri exista aci un castel reședință regală, din care azi nu a mai rămas nimic. Din trecutul îndepărtat, vedem aici doar capela construită de Ludovic cel Sfânt și un donjon din timpul lui Carol al V-lea. Castel Palat, Saint-Germain-en-Laye, pe care îl admirăm astăzi, se datorește, după cum am mai spus, tot lui Francis Construite Construit în 1539, din piatră și cărămidă în stil renaștere, el a mai păstrat și unele caracteristici gotice. Astfel, bolta e ogivală, iar în exterior ea e susținută de contraforți. Dar peste această boltă gotică este o terasă de pe care doamnele curții, ca și la șambor, veneau să privească plecările spectaculoase la vânătoare și întoarcerile triunfale cu trofee și belșug de vânat ale regelui și ale suitei lui. Fațadele, cu toate împodobirile în stil italian, păstrează severitatea și mândria arhitecturilor feudale. Pavilionul Henric al iv situat în apropierea castelului, deși a fost început de Henric al iii poartă numele urmașului său care el l-a terminat de construit, de decorat și demobilat, pentru a dărui favoritei sale iubite frumoasa Gabriel Destre Acii la Saint-Germain-en-Lay l a născut Claude de France pe Henric al ii moștenitorul tronului în anul 1519 Tot aci s-a născut în 1528 Jean d'Albret, viitoarea regină de Navara și mama lui Henri al iv iar în 1638 Ana de Austria avea să nască tot în acest castel pe Ludovic al XIV-lea viitorul regesoare. Ludovic al XIV-lea, devenit rege, porunci să se realizeze frumoasa terasă lungă de 2 km, desenată de celebrul Nonotre, terasă care se întinde de-a lungul unui peisaj minunat. Sena curge liniștit aci, făcând meandre între malurile verzite, preserate cu tot felul de flori, ce formează un covor multicolor, încântător pentru vizitatori. Foarte iubit de parizieni și admirat de toți turiștii, castelul Saint-Germain-en-Laye evocă și el atâtea pagini din istorie și de asemenea dragostea lui Henric al iv Poreclit Le Vergalon, din cauza numeroaselor lui amoruri extraconjugale, marea dragoste a acestui rege pentru favorita și iubita lui Gabriel Destre, fica lui Antoine Destre, mare maestru al artileriei, ce aparțina uneia din cele mai vechi familii a nobilimii franceze din Picardia și al cărui frate, François Anibal, avea să devină mareșal al Franței. Aci la Saint-Germain-en-Laye, pe lângă turiștii străini, vin duminica și parizienii doritori de verdeață și aer curat, cât și pentru a vizita castelul, în care acum s-a amenajat un muzeu ce conține colecții de antichități franceze. Ele sunt atât de bine prezentate și catalogate, încât se poate urmări cu ușurință cum a luat naștere arta preistorică galică sau galoromană, cât și continuitatea ei de-a lungul veacurilor. Castelul Versailles Splendoarea fără egal, strălucirea și faima mondială a fastuosului Palat Versailles, cu adevărată apariție de basm și vis, atrage necontenit milioane de vizitatori străini veniți din toate colțurile lumii ca să-l admire. Poporul francez însuși, în special parizienii care iubesc atât de mult Versailles și se mândresc cu el, au făcut din vizitarea repetată a acestui grandios palat preocuparea de seamă în programul excursilor lor din zilele de weekend. Iată de ce nu putem lipsi pe cititorul român de înfățișoarea acestui prestigios palat, Versailles, scintesență de neîntrecută artă, de lux orbitor și nemai întâlnită bogăție, ilustrare incomparabilă a genului francez în toată splendida lui eflorescență, mai cu seamă din acea epocă de aura dezvoltării până la cel mai înalt grad de perfecțiune a tuturor artelor în Franța, secolul al XVII-lea, al regelui Soare, Ludovic al XIV-lea. Numai pentru a enumera și a descrie imensele stele somptuoase ale Versailles-ului, nenumăratele lui apartamente și celebrele sale galerii, Galeria oglinzilor și Galeria bătăliilor, cu neasemuitele lor picturi și decolări interioare, tablouri și sculpturi, azi renumite în lumea întreagă, ce se datoresc celor mai reputați artiști, mi-ar trebui sute de pagini. Și aici sunt nevoite să mă mărginesc, ca și la Fontainebleau și la Castelul Saint-Germain-en-Laye, doar la o subcintă prezentare, totuși reprezentativă, care să reflecte cu justețe o privire de ansamblu asupra Versaiului. Iar cititorii pasionați de istorie și artă, dornici de a cunoaște cât mai amplu palatul Versailles, vor găsi în bibliotecile noastre albume bogat ilustrate și volume de sute de pagini despre acest grandios palat, unic în lume, situat în imediata apropiere a Parisului. În 1661, după moartea lui Mazarin, tinerul rege Ludovic al 14-lea ia în mâinile sale conducerea statului, venind uneori la Versailles la vânătoare, urmat de toată curtea sa. Ludovic al XIV-lea dă ordin vestitului sau arhitectului lui să se transforme, să înfrumusețeze, să ornamenteze cât mai luxos vechiul castel construit acela Versailles de către Ludovic al XIII-lea, tatăl de al lui Ludovic al XIV-lea. Acoperișurile sunt împodobite cu ornamente aurite, în jurul fațadelor se construiește un balcon de fier forjat. De asemenea, de-a lungul zidurilor sunt așezate busturi de marmură albă pe console sculptate se adaugă în același timp și diferite dependențe. Regele Ludovic al XIV-lea își adreptă emblemă soarele și dă în acest castel numeroase serbări și baluri în cinsta reginei, apoi în cinsta domnișoarei de la valier, doamna de onoarea reginei, devenită iubita declarată a regelui. Dar acest castel, oricât de reamenajat fusese el, este mult prea mic pentru a putea adăposti curtea regelui ce devenea din ce în ce mai numeroasă. Atașându-se tot mai mult de Versailles, tânărul rege Ludovic al XIV-lea, în plină ascensiune spre glorie, încântat de aceste locuri, cât și de posibilitatea ce îi se oferea, mai ales de a avea la dispoziție un spațiu nelimitat, imens pentru a-și clădi un palat somptos, cu grădini și parcuri nesfârșite, așa cum și-l dorise dintotdeauna, poruncește în 1668 celor mai reputați constructori, arhitecți și ingineri ai vremii să-i înalțe la Versailles, cel mai măreț, cel mai minunat palat, din câte se pot închipui. Totodată el cheamă pe cei mai reputați artiști decoratori, Ebeniști, pictori, sculptori, să decoreze, să desevârșească în frumusețe cu o magnificență cu adevărat regală, oricât ar fi costat de mult, interioarele acestui palat nou construit. Și toți acei artiști s-au întrecut pe ei înșiși, creând pentru Versailles acele capodopere nemuritoare ce aveau să îmbogățească nu numai Franța, ci însuși patrimoniul artei pentru întreaga omenire. Era tânăr Ludovic al XIV-lea, dar pasionat iubitor și protector al artelor, ca și Francis I, marele constructor dar cu mult mai glorios și mai înțelept decât acela. Ludovic al XIV-lea nu uitase de asemenea tot ce trebuise să îndure, copil fiind, pe timpul de restriște al hârțuitoarei, nefericite fronde, ce îndurase mai ales de la parizieni, pe care el îi găsa turbulenți, mult prea îndrăzneți și nesupuși, lipsiți de acel profund respect pe care el îl pretindea tuturor față de maestoasa lui autoritate sacrosanctă. Cu gândul ca pe viitor să pedepsească pe acești parizieni prea independenți, Ludovic al XIV-lea, peste câțiva ani, se va hotărâ să părăsească luvru palatul regal de reședință din totdeauna din capitala Franței, și să-și mute reședința la Versailles. Când începură construcțiile vastului său palat de acid de la Versailles, Ludovic al XIV-lea, care venera amintirea tatălui său, Ludovic al XIII-lea, nu te-a să fie dărâmat castelul construit la Versailles de tatăl său, castel plin de amintiri scumpe inimii lui de fiu iubitor. Amintir rămase de la defunctul său tată, ci hotărâ ca noile clădiri să se construiască alături, iar atunci când construcțiile luară acea mare amploare, devenim ceea ce admirăm astăzi, ele el înconjurară cu totul în partea dinspre parc. Astfel că și astăzi noi vedem distinct, la Versailles, cele două stiluri atât de diferite ale acestor două edificii așezate alături. Construcția în piatră și cărămida a vechiului castel al lui Ludovic al XIII-lea, care încadrează curta de marmură, cu fața înspre oraș și poarta monumentală aurită de la intrare, și clădirile cele noi cu fața înspre parc, construite numai din piatră, în cel mai pur stil clasic, inspirat de moda romană adusă pe acea vreme din Italia, având linii drepte, colonade cu acoperișurile drepte, în terase, ornamentate cu statui și trofee, construcții ce se datoresc vestitului arhitect al lui Ludovic al XIV-lea, lui Levaux. Lucrările începute în 1668 sunt continuate după moartea arhitectului Lăvo, 1670, de eminentul său elev și prieten François d'Orbeil și aveau să dureze în continuare până în 1690. Iar decorările interioare erau conduse de Marele Le Brun. Atunci au fost construite marile apartamente sau apartamentele de paradă situate la etajul clădirii din mijloc, aceea cu fața spre parc. Din nenumăratele încăperci formau apartamentele regelui, cele mai bine păstrate, cea mai frumoasă este salonul abundenței. Lambriurile și cadrele ușilor sunt din marmură. Pe pereți se aflau altădată tablouri de Correggio, Ghidorenei, Veronese, înlocuite apoi prin picturi înfățișând asedii și cuceriri de orașe de pictorul Van der Möhlen. Plafonul reprezintă abundența sau magnificența regală. Aci figurează Pluton, Neptun și Tetis, de asemenea și două figuri ce simbolizează Europa și Asia. În mijloc, femeia pe jumătate goală, care înfățișează magnificența, ține în mâna dreaptă un sceptru de aur și se sprijină pe un corn al abundenței din care se răspândesc o mare mulțime de medalii de aur, perle și bijuterii. Cu mâna stângă, ea arată ușa ce se află în fundul sălii și care duce altădată în fostul cabinet al medalilor sau al rarităților, care azi nu mai există. Aci se păstrau pe acele vremuri medaliile și pietrele prețioase ale regelui. Era o colecție prețioasă începută de Francis I, dar mult mărită sub al 14 lea Întreaga colecție a fost transportată în 1741 la fosta bibliotecă regală, azi națională, unde se află și azi. Camera abundenței servea drept cameră a licărurilor și în ea invitații găseau tot felul de băuturi dintre cele mai scumpe și cele mai alese. Vin apoi la rând salonul lui Venus cu splendide decorații în marmură policromă și cu superbul plafon pictat înfățișând-o pe Venus pe un cal triumfal, încununată de grații și stăpind divinitățile și puterile toate. Această sală servea drept sufragerie. Mese încărcate cu tot felul de bunătăți și mâncăruri și fructele cele mai rare exotice stăteau la dispoziția oaspeților. Salonul Dianei este la fel de bogat decorat cu marmură, sculpturi în lemn și cizeluri în bronz și cu admirabilul plafon ce împătișează pe Diana cu luna, însoțită de orele nopții cu arip de fluturi și având în față orele dimineții care răspândesc pe pământ rouă și flori. Aci sunt foarte interesante cele patru subiecte alegorice care înfățișează pe Cezar, Sirus, Iason și Alexandru cel Mare, care de fapt îl simbolizează pe Ludovic al XIV-lea. Acest salon servea drept sala de biliard. Și în fiecare din aceste săli aflăm statui în marmură oribusuri ale lui Ludovical XIV-lea, reprezentat în armură antică și cu perucă, având pe piept soarele, emblema lui, executate de cei mai vestiți sculptori ai vremii. Apoi vizităm salonul lui Mercur, denumit și camera patului, care nu a servit decât spre a fi expus mort regele Ludovical XIV-lea în 1715, timp de opt zile când poporul a venit să-l privească. În salonul lui Apollo, admirăm cel mai frumos dintre splendidele plafoane de până acum. Îl vedem înfățișat pe Apollo pe un car triunfal, tras de patru cai, așezați toți patru în front. El e însoțit de primăvara, vara, toamna și iarna. Iar la cele patru colțuri, vedem cele patru părți ale lumii. Europa, Asia, Africa, America, reprezentate de patru femei, ce fiecare așezată pe câte un glob. Acest salon al lui Apollo a servit drept cameră de culcare lui Ludovic al XIV-lea. La aceste apartamente ale regelui se ajungea pe scara monumentală zisă a ambasadorilor, scara distrusă sub Ludovic al XV-lea în 1752, ca să facă loc pentru câteva încăperi pentru ficele lui. În cealaltă parte se aflau apartamentele reginei, la fel de somptuase și de bogat decorate, dar care în cursul secolului al XVIII-lea au fost total transformate. În jurul anului 1679, regele Soare ajunge la apogeul puterii și gloriei sale, când în urma războiului dus cu toți vecinii săi, care se sfârșește cu victoria armatelor franceze prin pacea încheiată la Nimeg, regele Franței, în afară de teritoriile și orașele cucerite, devine arbitrul europei. De îndată ce pacea e restabilită, primul gând al lui Ludovic XIV-lea se îndreaptă spre Versailles, reședința sa iubită. Regele Franței dorește și realizează acum noi adăugiri, transformări în frumuse țări la Palatul Versailles. Încă din 1678, prim arhitectul curții Maunsear construise în partea dinspre orașa palatului două aripi de clădire numite aripile miniștrilor, în dreapta și în stânga curții de onoare și comandă splendida poartă de la intrare din fier forjat, aurită, împodobită cu vârfuri de lance, cu soarele, emblema lui Ludovic al XIV-lea, cu lire și flori de crin, iar în mijloc, Blazonul cu armele Franței. Montsear aduce modificări și corpului central al palatului. Suprimând terasa de la etajul întâi, construiește magnifica Galeria Oglinzilor, pe care o admirăm și astăzi, dar pentru care, spre o descrie în amănunțime, mi a trebuit zeci de pagini. Informându-vă care o lungime de 73 de metri și o lățime de 11 metri, că zidurile au înălțimea de 13 metri și că a durat șase ani construirea și decorarea ei, din 1678 până în 1684, că s-au cheltuit sume fabuloase pentru ea, cred că ne putem da seama de monumentalitatea acestei săli vestită în lumea întreagă. Dacă vom adăuga că are 17 ferestre uriașe, prin care se poate admira cea mai minunată priveliște din câte se pot închipui, asupra parcului și grădinilor, de o grandoare nemai întâlnită, chiar și cei ce nu au văzut această minunăție și o pot închipui oarecum. În fața ferestrelor uriașe, de cealaltă parte a sălii, se află cele 306 oglinzi, reunite între ele cu bronz aurit, încadrate de 17 arcade. Aceste oglinzi uriașe măresc la infinit cu luminile apelor lor, această sală fastuoasă, unică pe lume. Între arcade, ca și între ferestre, se află de o parte și de cealaltă a sălii, pilaștri de marmură roșie, având capitelurile din bronz cizelat, înfățișând flori de crin, frunze de acant, care sunt atât de decorative, și peste tot soarele de viza personală a lui Ludovic al XIV-lea. Patru nișe de marmură au azi statuile din marmura albă ale lui Paris, Mercur, Minervei și Zeiței Venus, care înlocuiesc frândidele statui antice ce se aflau aici și care au dispărut în timpul Revoluției. Plafonul acestei vestite galerii formează cel mai valoros și superb ansamblu pictural din câte există în Franța, ilustrând istoria acestei țări sub al xiv lea între anii 1661-1678. Aceea alegoria e împletită cu faptele reale. O pleiadă dintre cei mai mari și talentați pictori și sculptori ai vremii au decorat galeria oglinzilor cu creațiile lor nemuritoare. Ne putem închipui ce trebuie să fi fost această galeria oglinzilor, când era mobilată cu somptoasa mobilă aurită a epocii, mobilă sculptată, cizelată cu ornamente filigranate din bronz aurit și atâtea obiecte de artă de o valoare neprețuită, executate toate la vestitele manufacturii goblin, ce erau specializate pe atunci, în afară de tapiserii și în crearea de adevărate opere de artă. Pardoseala acestei galerii era acoperită de două covare scumpe imense. Aci în această neasemuită galeria oglinzilor, se dădeau până la Revoluție balurile curții. O altă importantă realizare a lui Maunsar este construirea celor două aripi, aripa de zi sau aripa prinților, începută în 1679 și terminată în 1682 și aripa dinspre nord, începută în 1684. Odată cu construirea acestor două noi aripi, în dreapta și în stânga palatului din corpul de clădire central, Întrega fațadă spectaculoasă a Palatului Versailles se întinde pe o lungime de 580 de metri. Amploarea nemaipomenită ce au luat-o lucrările la această epocă au necesitat timp de 15 ani neîntrerupți, 36.000 de lucrători și 6.000 de cai, ce transportau materialele la acest uriaș șantier. Clădirilor ce se construiau li s-a adăugat o nouă clădire, aceea a frumoasei capele început în 1689 și la cărei construire s-a lucrat neîntrerupt până în 1710. Deci ea a necesitat 21 de ani de muncă. După moartea lui Ludovic al XIV-lea în timpul Regenței, nu se fac aci decât mici amenajări. Dar odată cu majoratul lui Ludovic al XV-lea, la Versailles, se construiește din porunca a regelui, de către arhitectul Gabriel, splendida sală de operă, o adevărată bijuterie de artă. Același arhitect Gabriel a făcut și alte transformări cu rezultate destul de nedorite. Astfel, în curtea de marmură, una din cele două arip construite de L.V. Fu rămată și, în locul ei, el fu obligat din ordinul regelui să construiască unul din pavilioanele greoaie cu coloane și fronton grec, pe care le vedem și astăzi la intrarea în castel. Tot atunci a fost distrusă și minunata scara ambasadorilor de o măreție unică și de o bogăție de decorare neasemuită. În 1774, delfinul, moștenitorul tronului, fiul lui Ludovic al XV-lea murind tânăr, fiul său Ludovic al XVI-lea, Vine la tronul Franței, căsătorit fiind cu Maria Antoaneta, fica împărătesei Maria Tereza a Austriei. La Versailles nu se mai fac construcții, dar se fac splendide decorări interioare în micile apartamente amenajate de al XV-lea și care se vor numi Micul Apartament al Mariei Antoaneta. Odată cu convocarea statelor generale ale celor trei stări, clerul, nobilimea și starea a treia, din cauza discordilor dintre deputați, Ludovic al XVI-lea hotărăște să declare închisă ședința adunării. Atunci deputații stăria treia în frunte cu Mirabo, se întrunesc în sala anumită Jeu de Pom și depun acolo jurământ să nu se mai despartă până nu vor da Franței o Constituție și legi democratice. Evenimentele se precipită după cum știm. La 14 iulie, Bastilia e luată cu asalt și dărâmată. Apoi, la 5 octombrie, populația răsculată vine aci la Versailles, năvălește în palat și obligă pe rege să revie la Paris cu toată familia sa. După arestarea, condamnarea și decapitarea regelui în 1793, deși în plină revoluție, zidurile castelului Versailles nu au avut de suferit cu nimic. În schimb, el fu complet golit de mobilierul său și de operele de artă, care, toate, furăvândute la licitație, cui a vrut să le cumpere. Foarte puține din operele de artă ce se aflau aci au fost duse la muzeul Louvru. Această nemiloasă vânzare la licitație a bogăților ce se aflau acumulate aci în Versailles a durat un an de zile. Ba câțiva anarhiști nesăbuiți, voi răsădărâme și Versailles, să-l rate de pe fața pământului, așa cum cu închisoarea Bastilia. Dar populația Parisului, care totuși se mândrea cu Versailles, protestă și reuși până la urmă să-și impună voința de a salva de distrugere acest minunat palat. După directorat și consulat, odată cu încoronarea lui Napoleon campărat, Versailles se reîntoarce la corona Franței. Dar Napoleon n-a iubit Versailles, poate fiindcă i-a amintat zbuciumul îndurat aci de el la 18 Brumar, în timpul loviturii de stat, și de asemenea nu-i plăceau nici stilurile Ludovic al 15 lea și al 16 lea de aci. După căderea lui Napoleon, de la noul rege Ludovic al lea ne-a rămas construcția din stânga curții regale, un pavilion cu coloane datorită arhitectului Dufour, Pavilion care se află față față cu acela construit de Gabriel. Nici Ludovica al lea și nici regele ce i-au urmat, carul al x nu putură face aci vreo lucrare de restaurare din cauza lipsei de bani. Dar deoarece carul al X-lea, printr-o serie de măsuri arbitrare, precum dizolvarea camerei, modificarea cartei, etc., a stârnit furia poporului francez, acesta, prin Revoluția din 1830, detronează pe Carol al X-lea și aduce pe tronul Franței pe lui Filip, care avea idei foarte liberale, și rafiul lui Filip Galite, acel prinț care, deși aparținea familiei regale, a luptat alături de popor în timpul Marii Revoluții de la 1789, pentru triumful noilor idei și n-a ezitat să voteze în constituantă, condamnarea la moarte a vălului său primar, regele Franței, Ludovic al XVI-lea. Fiul său, lui Filip, devenit în 1830 rege al Franței, spre norocul Palatului Versailles, care în acei ani se afla într-o stare jalnică și necesita urgente lucrări, a hotărât să restaureze acest minunat palat, cheltuind în acest scop, din caseta sa particulară, peste 23 de milioane de franci aur. În același timp, el înființa aici un muzeu dedicat tuturor glorilor Franței, în care erau colecționate toate tablourile ce reprezentau bătălii. În sala destinată cruciadelor, se afla vestita pânza lui Croa, intrarea cruciaților în Constantinopole, capodoperă care astăzi se află la Louvre. În sălile Republicii și ale Imperiului se află numeroase tablouri care înfățișează epoca revoluționară și toată epopeia napoleoneană. Tot din ordinul lui, lui Filip se amenajează la etajul întâi, pe toată lungimea imensei aripi de Miazăzia a Palatului Versailles, celebra Galeria Bătăliilor, pe pereții căreia se află reprezentate prin picturi vestite toate bătăliile importante din istoria Franței. Tot comemorării istorice a războaielor victorioase vor fi dedicate și sălile Africii, Crimeii, Italiei, Mexicului, amenajate de al Doilea Imperiu. De acum încolo, aici în Palatul Versailles, vor avea loc cele mai importante întâlniri istorice internaționale. Aci, în 1871, în Galeria Oglinzilor, după ocuparea Parisului de către germani, Wilhelm I. se proclamă împărat al tuturor statulețelor germane, săvârșindu-se astfel unitatea Germaniei sub sceptrul său. Tot a fost instalat guvernul francez și proclamată Republica franceză în 1875 și atât guvernul cât și Camera și Senatul au continuat să se întrunească acii la Versailles. Apoi, mai târziu, tot aci, în Palatul Versailles, se întruneau toți deputații când trebuiau să aleagă un nou președinte al Republicii franceze. În 1919, după primul război mondial, Aci, în galeria oglinzilor, a fost semnat tratatul de pace dintre aliați și Germania învinsă și tot aci s-a semnat tratatul de pace după cel de-al doilea război mondial în 1945.